вишуканочемний В'ячеслав В'ячеславович, свідки, що слухали гуркіт-грому за дверима, лише здогадувалися. Блискавки дали ефект, Конашевич трохи втих та затаїв ненависть. Розділ 14-й Софія багато працювала удень, уночі, увечері, проте жодне з цих занять не пригнічувало. Всі були улюбленими. Вона любила працювати зі студентами, з хворими, а співати і поготів. Це виглядало навіть несправедливим. Людина займається улюбленими справами, а їй за це ще й гроші платять. Заняття ансамблю правили не тільки за відпочинок, давали наснагу на весь наступний день. Коли ж близнятка співали у двох, біля дверей зупинялися усі, щоб послухати. Слава котилася попереду них. Одного дня Софії зателефонували з райкому комсомолу. Софія Андріївно. є важливе доручення. Виявилося, що молодь району має привітати делегацію молоді з Німеччини, яка подорожує Тернопільщиною. Ваші близнятка їм сподобаються. Щепак. Хотіла б я побачити людей, яким би не сподобалась українська пісня в такому прекрасному виконанні. І мої близнятка. Софія мала підстави називати Ліну і Ніну своїми. Попри те, що шукала для них репертуар, розписувала пісні, вона мала з ними і інший клопіт. Співали дівчатка чудово, а от вчилися. Поки Софія не почала викладати в їхній групі, вона гадала, що викладачі надміру прискіпуються. Раз у раз доводилося просити то одного, то іншого, щоб і стрійки зробив відмінну оцінку. Софія Андріївна. Дівчатка дуже слабенькі. Тут не йдеться навіть про четвірку. Крім тейбл і I Love you, вони в англійській нічого не тямлять, виправдовувався м'яко. Софія вивчила з ними «Love Story» та «Yesterday». Під час концерту зал божеволів хвилин опять після кожної пісні. Мягко здався. Викладачі загалом прихильно ставилися до дівчаток та знання їхні жодної критики не витримували. У цьому Софія переконалася згодом сама. Найделікатніші запитання за кушерської таблички множення заганяли сестер у безвихідь. Такі відповіді іншим студентам Софія вище трійки не оцінювала. Щоб зберегти обличчя і менше кривити душею, вона давала їм письмові завдання, ставила відмінні оцінки, переконана у тому, що робить добру справу. Хай діти закінчать училище із відзнакою, вступлять до вузу, матимуть вищу освіту, не змарнують свій талант. Зустріч з німецькою молоддю відбувалася в ресторані у неформальній, так би мовити, обстановці. Як стало модним? Спершу гостей вітали господарі.